وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول عز من قائلا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتخوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار حضيرين سكاليا في راديو شعر التوحيد Insya-Allah rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita berjumpa walaupun sekedar berjumpa di udara semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan memberikan taufik kepada kita semua untuk kita senantiasa yaitu istiqamah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayuhai muslimuna ibadallah Hadirin sekalian para pendengar Radio Syiar Tauhid yang mulia karena Allah tabaraka taala pada pertemuan perdana ini fa insyaallah tabaraka taala yassir la lana bina semoga Allah mudahkan kita untuk mengkaji tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa taala dan dari hadith sabda Rasulullah sallallahu alaihi ataupun faida athar dari para aimmatus salaf rahimahumullahu taala hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini fa insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul ku anfusakum wa ahlikum nara jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka naam bahasanya kita diberintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana so, dalam surat At-Tahreem ayat yang ke-6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayuhaladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara وَكُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَادٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ الله سبحانه وتعالى برفرمن دلالم سورة التحريم آيات 6 وهي أوراً وراء yang برإيمان جَجَلَا ديري كَلِيَنْ دَن كُلْوَرْجَى كَلِيَنْ يَئِتُ دَرِي سِكْسَ yang mana bahan bakar dari neraka tadi terdiri dari bebatuan dan manusia. 'Alaiha malaa'ikatu ghilaadun syidaadun la ya'suna Allahamaa amarahum wa yaf'aluna yu'marun.' Yang mana neraka neraka neraka tadi dijaga oleh para malaikat yang bengis dan mereka tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah dan mereka senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Inilah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Hendaklah menjadi renungan bagi kita semua kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah untuk kita senantiasa menjaga diri kita pribadi dan tentunya tidak lupa orang yang terdekat dengan kita baik itu anak istri kita baik itu keluarga kita ayah ibu kita mungkin yang masih hidup atau mungkin saudara kerabat kita untuk kita, mereka kita ajak, untuk kita seru kepada jalannya Allah, dan untuk mereka terhindar dari siksa api neraka. Ayuhal Muslimuna, Ibadallah, hadirin kaum Muslimin, para pecinta radio syiar Tauhid, yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa Ta'ala, Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memerintahkan, kepada kita semua diawali dengan ku anfusakum iaitu jagalah diri kalian diawali kepada diri-diri diri kita pribadi untuk kita iaitu senantiasa menyelamatkan diri kita mewasiatkan untuk diri kita kemudian kepada keluarga kita sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian para ulama, ulamak diantaranya al-imam al-mujahid rahmahullah Lalu Firman Allah Subhanahu wa Taala, "Ku anfusakum, ia artinya, awaslah ahlikum kum bertakwalah Allah, wa adibuhum." Alimah Mujahid mengartikan, "Ku anfusakum, diri lah diri, la, jagalah diri kalian, jagalah diri kalian, dia artikan, awaslah ahli wa adibuhum." Nasihatkan wasiatkan kepada keluarga kalian untuk mereka senantiasa bertakwa kepada Allah dan ajari mereka. Kita diperintahkan untuk kita mengajarkan kepada kepada keluarga kita. Ajarin keluarga kita untuk mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Ajarkan kepada mereka tentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Sedangkan Al-Imam Al Qatadah mengartikan qu anfusakum berkata al-imam qatadah muruhum bi ta'ati wan, an ma'siyatihi Qatada mengatakan perintahkan kepada mereka kepada keluarga kalian untuk mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tegahlah mereka untuk tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah arti iaitu ku anfusakum yang diartikan oleh al-imam iaitu mujahid yang mengatakan awsu ahlikum bitaqwa Allah wa ad -dibuhum. kemudian al-imam Qatadah mengatakan muruhum bita'atillah wa an hawhum an ma'asyatih iaitu mereka mengatakan wasiatkan kepada diri, kepada keluarga kalian untuk mereka bertakwa kepada Allah ajarin mereka tentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mereka taat kepada Allah dan cegahlah mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wa ali radhiyallahu anhu fi qaulih ku anfusakum wa ahlikum nara dan dari ali radhiyallahu anhu beliau mengartikan firman Allah ku anfusakum wa ahlikum nara qala 'allimuu ahlikum khaira al yaitu sahabat Ali bin Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu mengartikan qul fusakum wa ahlikum nara allimoo ahlikum khairah ajarkan keluarga kalian kebaikan ajarkan keluarga kalian kebaikan kita diperintahkan untuk mengajarkan keluarga kita yaitu kebaikan-kebaikan dari syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala jangan kita yaitu menjadi orang-orang yang kikir yang bakhil, yang pelit untuk membagikan ilmu kepada keluarga kita. Janganlah kita menjadi orang-orang, terutama kepada mereka, kepada bapak-bapak yang sebagai pimpinan rumah tangga. Untuk tidak memberikan pendidikan kepada istri dan anak-anaknya dalam perkara agama Islam. Karena ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kepada, iaitu orang tua. Allah perintahkan kepada seorang ayah seorang suami untuk menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka Alimu ahlikum khairah. ajarkan keluarga kalian kebaikan ayuha alabaul -al karim anta muhasibun amam allah taala an kulli ma ta, min kulli min taallumihum wa wa sayuhasibuka ala kulli taqsir sadra minka wa para bapa Wahai para bapak, para suami. Yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya anda akan dihisap dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Anda, wahai para bapak, para suami. Anda akan dihisap dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. yaitu atas apa yang anda pimpin. Sayuh, Sayuhasi buka ala kulli taksirin sadruh sadruh minkah semuanya akan dihisap oleh Allah subhanahu wa taala atas segala yang kalian lakukan atas diri yaitu keluarga keluarga kalian ما يغني عنك أمام الله تعالى إذا جئته إذا جئته وقد علمت ابنك أنواع الدراسات وألبسته أجود الألبسة وأدعته أشهى الأطعمه وامتعته بخير متع الدنيا Innahuada kllahulainyghni anka min Allah shia, wahai para bapa, wahai para orang tua, wahai para ayah, sesungguhnya kalian nanti akan dihisab di hadapan Allah ta'ala. kalian akan ditanya di hadapan Allah, sesungguhnya apa yang kalian miliki di dunia ini tidak akan bisa menyelamatkan diri kalian kalian telah memberikan pendidikan yang sangat bagus yang sangat yang sangat baik kepada putra-putri kalian dengan pendidikan yang sangat luar biasa dari pendidikan-pendidikan dunia wa albastahu ajwadul albisa dan kalian memberikan pakaian-pakaian dengan yaitu pakaian yang sangat bagus dan mahal wa at'imtahu ashal at'imahu kalian memberikan hidangan makanan yaitu makanan yang mahal dan baik wa Wa amt'atuhu bi khair mat'i ad kalian berikan mereka perhiasan dengan perhiasan dunia yang baik yang bagus. Kalian berikan fasilitas yang lengkap, kalian berikan rumah dengan rumah yang mewah ataupun mobil dengan mobil yang mewah. Inna hadha kulluhu lan yughni 'anka min Allahi shay'a. Sesungguhnya ini semua tidak akan ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, madama ibnuka lam yatakhallak bi al-Islam. Ini semua tidak akan ada artinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya putra putri kalian tidak berakhlak dengan akhlak Islamiah, عند ذلك سيقول ابنك يا ربي إن إن السبب في معصيتك أبي فإنّه لم يربيني على طاعتك. Kemudian nanti di hari kiamat. Anak-anak kita, mereka akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kelakuannya di dunia. Dan seorang anak mereka akan menghadu kepada Allah ketika sang anak hendak disiksa oleh Allah. Mereka akan minta ditangguhkan kepada Allah. Kemudian sang anak akan berkata kepada Allah, Ya Rabbi, inna sabab fi ma'asyati laka abi. Ya Allah, sesungguhnya, Ya Allah sesungguhnya sebab dari kemaksiatanku kepadamu disebabkan oleh, oleh, oleh ayahku. Wa inna hu lami ala tauajik. Sesungguhnya ayahku tidak pernah, mendidik, tidak pernah memberikan pendidikan untuk aku taat beribadah kepadamu. Wa inna ma tarq Wa inna ma tarq al shar'u yarabini. Akan tetapi bahwasanya aku ini dibesarkan dan dididik di jalanan wa ahamla tarbiyati dan beginilah pendidikanku yang yaitu yang sia-sia ingat bahwasanya ayyuhal aba wahai para orang tua wahai para ayah nanti kalian akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kelakuan dari istri-istri kalian atas kelakuan dari putra-putri kalian semuanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seorang ayah mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dikerjakan oleh istrinya selama di dunia ini. Bahwasanya nanti anak-anaknya putra-putrinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan salahkan kalau seandainya nanti mereka Orang-orang yang berada di bawah di bawah penguasaan kalian mereka akan mengeluh dan mengadu kepada Allah, mengadukan kelakuan sang ayah kepada Allah atas apa hak yang tidak pernah diberikan kepada ayah kepada anaknya, atas yaitu haknya seorang istri yang tidak pernah diberikan oleh suaminya, bahwasanya semua ini akan dihisab di hadapan Allah dan ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi seorang ayah. Bosannya nanti di Yomil Kiamah dan pasti dan pasti akan ada Yomil Hizab dan seorang ayah akan dipanggil oleh Allah atas apa yang dipimpinnya kerana seorang ayah adalah pimpinan rumah tangga dan dia memimpin rumah tangganya dia dibawah seorang ayah ada istri dan ada anak-anaknya pendidikan anaknya akan ditanya oleh Allah dan semuanya akan dihisab di hadapan Allah subhanahu wa taala Ayuhaz Zawjul Karim, Aina, zawju, aina Zawjatik? Hal tajrisu fi beytiha ma'a awladihah? Wahai para suami, Wahai para suami, Kemana istri-istri kalian? Hal tajrisu fi beytiha ma'a awladihah? Kemana istri-istri kalian? Apakah istri kalian duduk di rumah bers bersama anak-anaknya? هل تقوم امرااتك بطاعة الله على احسان وجه apakah istri-istrimu mereka bangkit menegakkan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya ketaatan hanya menghadap wajah Allah subhanahu wa ta'ala هل تقوم امرااتك بطاعة الله على احسن وجه هل تحافظ على الصلوات الخمس apakah istri-istrimu mereka ini menegakkan ketaatan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Hal tuhafidu al salatil Apakah istrimu menjaga salat lima waktunya? Hal tuhafidu al salawatil khamis. Apakah istrimu menjaga salat lima waktunya? Hal tu zakimaluhah. Apakah mereka istri-istrimu yaitu memberikan zakat atas hartanya? Hal tasu mufriduha Apakah istrimu menjalankan puasa karena Allah? Hal tuti zawjuha ala wajhi yardi Allah azza Apakah istri-istrimu menaati suaminya? Yaitu hanya mengharapkan wajah Allah dan keridaan Allah azza wa jalla. Man al 'an dhalika kullih? Manil mas'ulun 'an dhalika kulluhu Siapa yang akan bertanggung jawab atas ini semua? Innaha sawajjihu miqdaran kabiran min al 'alayka. Siapa yang bertanggung jawab atas ini semua? Sesungguhnya ini semua akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ini merupakan satu perkara yang sangat besar yaitu dosa atas diri kalian para suami. Seandainya istri-istri kita mereka bermaksiat kepada Allah, yaitu mereka tidak menjalankan perintah Allah dan mereka tidak salat dan mereka tidak berpuasa, mereka tidak mengeluarkan zakat dan mereka bermaksiat, semuanya akan ditimpahkan, dilimpahkan kepada suaminya. Fa anta waliyha sesungguhnya anda wahai suami anda adalah walinya, wali dari istri-istri kalian, wa antal qa'imu 'alayha. Sesungguhnya anda wahai suami, kalian sebagai pemimpin dari para istri-istri kalian. Walau im, walau imra'atuha walau imra'atuha la ta'ammaru wa law la nazajarat bal law lam yuwajjah ilayka law lawmuha anta muhasib amam rabbikal aziz hal anta muhasib amam rabbikal aziz 'anha kalau seandainya kalian wahai para suami perintahkan kepada istri-istri kalian untuk mereka taat kepada Allah kalau seandainya kalian wahai para suami mencegah istri-istri kalian untuk tidak bermaksiat kepada Allah Balau lam yuwajjihu ilayka lawmuha hal anta muhasibun amama rabbika alaziz anha kalau kalian tidak melakukan ini semua menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar kepada istri-istri kalian sesungguhnya kalian akan dihisab di hadapan Allah alaziz tentang perkara istri-istri kalian dan an a'malha allati kharajat an al-jadeh wa lam wa dan kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kalian akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diamalkan oleh istri-istri kalian istri -istri yang keluar dari jaddah dan belum belum menصحuha yaitu istri-istri yang bermaksiat kepada Allah sedangkan kalian tidak tidak pernah menasihati istri kalian dan belum mengguyir ma waq'at fihi min munkar Kalian wahai para suami tidak pernah mencegah perbuatan mungkar dari dari kelakuan istri-istri kalian. Walam tuhabilu ta'diluha. Kalian tidak pernah menyeru berusaha untuk memperbaiki mereka istri-istri kalian. Naam, anta maqsurun fi zalika wa ala zalika taqsir. Naam, sesungguhnya kalian nantinya akan dihitab dihadapan Allah Subhanahu Wa Taala atas keluarga kalian, atas istri-istri kalian. Wahai para suami, ingat bahwasannya istri kita adalah tanggungjawab kita dan kita diberikan amanat oleh orang tua istri kita. Orang tua istri kita telah melapasi tanggungjawab kepada para kepada suaminya, yaitu masalah pendidikan dan masalah yang terutama adalah masalah pendidikan. Masalah as-sukna tempat tinggal. Dan masalah yang lainnya. Semuanya sudah dilimpahkan kepada suaminya. Terutama masalah pendidikan. Haknya seorang istri yang harus, di, yang harus dipenuhi oleh suami. Iaitu diantaranya adalah hak pendidikan. yaitu terbiatul islamiyah. Pendidikan Islam yang benar. yaitu apa yang diajarkan oleh Islam. Ketika seorang istri mereka... Diperintahkan atau dilarang oleh Allah untuk tidak dengan tebaru jilteburu jahiliyah untuk tidak bersolek berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah terdahulu maka cegahlah istri-istri kalian untuk mereka tidak bersolek ria untuk mereka tidak bermaksiat kepada Allah dengan cara mereka bersolek dengan cara mereka berhias di hadapan laki-laki yang bukan suaminya perintahkan kepada istri-istri kalian untuk menutup auratnya perintahkan kepada istri-istri kalian untuk mereka tidak berhias di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya bahwasanya ini merupakan kewajiban tanggung jawab bagi seorang suami untuk memperbaiki keadaan istrinya yang mereka bermaksiat kepada Allah ketika istri-istri kalian tidak berhijab ketika istri-istri kalian tidak mengenakan jilbab ini merupakan tanggung jawab para suami tanggung jawab suami yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah jangan kalian mengatakan bahwasanya aku sudah berusaha tapi tidak tidak mau Bahwasannya tanggungjawab kita yaitu memperbaiki keadaan istri kita. Keadaan dari perkara mungkar untuk kita ke, balik keadaannya menjadi perkara yang ma'ruf. Yang diridai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai para suami yang dimuliakan oleh Allah. Ingat bahwasannya kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga kita. Dan kita sebagai seorang suami yaitu memimpin istri kita dan kita memimpin anak-anak kita. Dan kita akan diminta pertanggung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-Rijalu qawwamuna ala nisa. Bahawa sanya laki-laki. Itu adalah pemimpin bagi para wanita. Seorang so, suami pemimpin bagi para wanita, bagi para istrinya. Dan pemimpin bagi kehidupan rumah tangganya. Maka ingat bahawa sanya, Di yaumil qiyamah ada yaumil hisab. Bahasanya semua yang ada di bawah kita mereka akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuhah Zoujul Kareem. Ayatul Mar'atul Ta'rifina. Aina Tdhabi. Aina Tdhabi bintakhi. Wahal Tadrina min Jalsa ibnuki. LImaada LAm Tumathiril Qadwaul Hasana liauladik min Bagdik. Wahai para istri, wahai para istri, wahai para ibu rumah tangga, hal ta'arifina aina tadhabi ibnatuki? Wahai para ibu rumah tangga, wahai para istri, tahukah anda di mana anak putri kalian pergi? Taukah anda di mana anak putri kalian pergi? Dengan siapa dia berjalan? Apakah dia berjalan dengan laki-laki yang bukan mahrumnya? Apakah dia berjalan keluar rumah tanpa izin dari dari ibunya atau ayahnya? Kemana anak putri kalian berjalan pergi? Kemana mereka ber, berjalan dan dengan siapa dia berjalan? Dan ini merupakan tanggungjawab dari seorang istri atau tanggungjawab dari seorang ibu. Hal ta'rifina aina tadhabu ibnatuki? Wa hal tadrina min julasai ibnuki? Dan apakah kalian tahu wahai seorang ibu di mana anak laki-laki kalian berada dengan siapa dia duduk dengan siapa dia bergaul apakah dia berjalan bergaul dengan orang-orang yang baik apakah dia bergaul berjalan dengan orang-orang yang jelek apakah kalian tahu di mana keberadaan anak-anak laki-laki kalian Limada lam tumaththili alkhudwata alhasana li auladika min ba'dika min ba'diki Limada lam tumaththili alkhudwata alhasana li auladiki min ba'diki kenapa kenapa engkau wahai seorang ibu tidak memberikan contoh contoh yang baik bagi putra-putri kalian karena mereka ini adalah generasi kalian. Ayuhal muslimun. Ayuhal muslimun. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Al-imam ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وهي قوم مسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرنا برسبدة دلم سبوة حديث صحيح بليو برسبدة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته Bahasanya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta akan diminta ber atas apa yang dipimpinnya. Al Imamur Ra'in, wmasoolun an Ra'iyatuh. Al Imamur Ra'in, masoolun an Ra'iyatuh. Bahasanya seorang imam, seorang pemimpin rumah tangga atau seorang amir dia bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعايته dan seorang laki-laki seorang suami dia pemimpin bagi kehidupan rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya dalam kehidupan rumah tangganya wal mar'atu ra'iyatan fi bayti zawjiha wa mas'ulatan dan seorang istri dia bertanggungjawab atas kehidupan rumah tangga dari suaminya dia bertanggung jawab atas rumah tangga suaminya dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya yaitu dari apa yang di dalam rumah tangga tadi wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi dan seorang pembantu seorang yang bekerja kepada tuannya dia bertanggung jawab atas harta dari tuannya tadi dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kala al-ulama, ar rai huwa al-hafidhu al-mu'taminu al-multazimu salahu ma qama alaihi. Berkata para ulama, bahawasannya, seorang pemimpin itu, dia harus bisa menjaga dan memberikan sisi keamanan dan memberikan sisi keamanan, ketenangan dan memperbaiki keadaan atas apa yang dipimpinnya. Wamahu tahta nazarhi dan apa-apa yang ada di bawah kendalinya. Fafihih anna kullah man kana tahta nazarhi sheun fahu matalibu bil adli fihih dan semua yang berada di bawah kendali dari seorang pemimpin tadi hendaklah dia diminta untuk dia berbuat adil di dalamnya, memberikan haknya dengan benar, memperbaiki keadaan, dan janganlah dia menyanyiakan atas apa yang dipimpinnya ingatlah, bahwasannya setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati bahwasannya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya maka, bahwasannya seorang imam Seorang kepala negara, mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya dan seorang suami, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dipimpinnya dari kehidupan rumah tangganya. Kalau seandainya istrinya tidak menegakkan syariat, anak-anaknya bermaksiat, maka seorang suami, dia akan memikul tanggungjawab atas yang diber... dia akan memikul tanggung atas perbuatan dari anak istrinya ketika dia bermaksiat kepada Allah. Dan seorang istri dia bertanggung jawab atas rumah tangga suaminya. Artinya dia harus menjaga harta suaminya. Dia harus memperbaiki keadaan rumah tangganya. yaitu dengan cara dia mendidik anak-anaknya dengan terbiatul islamiyah. Hadirin kaum muslimin. Pendengar radio syi'ar tawheed yang dimuliakan oleh Allah. Taala. Inilah yaitu apa yang, di, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari firman Allah Subhanahu wa taala ku anfusakum wa ahliikum nara jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka bahwasanya perkara ini berhubungan erat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya Selamatkan diri kita, selamatkan istri kita, selamatkan anak-anak kita dan selamatkan keluarga kita yang lainnya kerabat kita dari siksa api neraka. Anta akhil karim, bagaimana bagaimana kamu تعاملت Ala ayu syai'in rabbaita awladik, Bi ayu bi ayi syai'in ussista akhlaquhum? Anda, wahai saudaraku yang mulia, bagaimana anda memperlakukan keluarga anda? Apakah anda memperlakukan keluarga anda dengan baik? Atas dasar apa anda memberikan pendidikan kepada anak-anak anda? Bi'ayi syai'in as-sista akhlaquhum. Atas dasar apa anda, wahai saudaraku? memberikan dasar-dasar fondasi tentang akhlak yang mulia ini kepada anak-anak kita waliman banaita intimahum dan atas dasar apa kalian bangun yaitu kecondongan mereka terhadap perkara-perkara yang ada ala hajin aqtamta uqimta baituka di atas manhaj apa kalian tegakkan rumah tangga kalian di atas manhaj apa kalian tegakkan? Rumah tangga kalian, biaya ta'aliimi an anshata ustazik atas dasar pendidikan apa kalian tegakkan pendidikan terhadap keluarga kalian? ما الذي بذلته من التوجيهات في منزلك? Apa yang menjadikan? Apa yang bisa kalian rubah untuk memberikan pengarahan-pengarahan? Pengarahan untuk rumah tangga kalian. وما مدى تغييرك في اهلك وماذا وماذا apa yang bisa kalian lakukan wahai saudaraku untuk bisa memberikan perubahan terhadap rumah tangga-rumah tangga kalian dan apalagi apalagi yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki keadaan keluarga kita. إن الأمر جسيم ومسؤولية أمام الله تعالى. خصوصا من هذه الامر هذه مساله التي ستجعل tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala فاذا كان الامر كذلك من ان من ان الراعي مسؤول عن رعيته وقد جاء امر الله وقد جاء امر الله له بقوله يا ايها الذين امنوا انفسكم واهليكم nara وقودها الناس والحجاره نعم jika jika kan al-amru kadhalik kalau saannya perkara yang demikian atas dasar apa kalian yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian pimpin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6 tadi ya ayyuhalladzina amanu qunufusakum wa ahliikum nara wa quuduhannasu wal hijara Allah perintahkan kita wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka yang mana bahan bakar dari neraka tadi terdiri dari manusia dan bebatuan. Fa innahu wajib alayhi. Ai 'allimhum ma yuqim bihin nar. Sesungguhnya wajib atas diri kita atau atas diri-diri diri kalian untuk kita mengajarkan kepada mereka yaitu apa yang bisa mencegah mereka untuk mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wajib atas diri kita wahai saudaraku kaum muslimin wahai para orang tua wahai para ayah wahai para ibu dan semuanya ajarkan keluarga kita ajarkan kepada keluarga kita semua yaitu perkara-perkara yang dapat mencegah mereka untuk mereka masuk ke dalam neraka Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu qinfusakum wa ahlikum narat wa orang-orang beriman Allah panggil orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman adalah orang-orang yang taat kepada Allah yaitu orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah ajarkan kepada keluarga kalian ajarkan kepada istri-istri kalian ajarkan kepada anak-anak kalian Ajarkan kepada anak-anak kalian dari perkara-perkara yang bisa mencegah mereka untuk masuk ke dalam raka Allah Subhanahu wa Taala. Kata Zaid ibn Aslam, r.a. Lembah nafas. Lembah nafas. Lembah nafas. Lembah nafas. Lembah nafas. Lembah nafas. Lembah nafas. Lembah nafas. Lembah nafas. Lembah nafas. Lembah nafas. Lembah nafas. Lembah قالت آمرونهم بطاعه الله وتنهوهم عن معاصي معاص الله بركات زيد بن اسلم رضي الله عنه ketika turun ayat ini yaitu firman Allah dalam surat at-tahrim ayat yang ke-6 tadi ya ayyuhalladhina amanu qunufusakum wa ahliykum narat barazu aibat britania wahya rasulullah hada wa Ya Rasulullah, ini adalah wasiat bagi diri-diri diri kita. Untuk kita terhindar dari siksa api neraka. فَكَيْفَ بِأَهْلِنَا Bagaimana kita mewasiatkan kepada keluarga kita? Bagaimana Rasulullah s.a.w. beliau menjawab, تَأْبُرُونَهُمْ بِتَعَةِ اللَّهِ وَتَنْهَوْهُمْ عِنْ مَعَاسِ اللَّهِ Perintahkan kepada keluarga kalian untuk mereka senantiasa taat kepada Allah. Dan cegahlah keluarga kalian untuk mereka bermaksiat kepada Allah. Inilah arti dari firman Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yang berbunyi ya ayuhaladzina amanu. Kuwa anfusakum wa ahlikum nara. Ta'burunahum bita'atillah. Ta'burunahum bita'atillah. Wa tanhauhum. Wa tanhauhum an ma'asillah. Perintahkan kepada mereka untuk mereka taat kepada Allah dan cegahlah mereka untuk mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadihi amanatu anta mas'ulun 'anha. Fahadihi amanat anta mas'ulun 'anha. Sesungguhnya ini amanat. Amanat yang Allah Allah limpahkan Allah bebankan kepada diri-diri kalian wahai para pemimpin-pemimpin rumah tangga. فإن الله تعالى يقول فإن الله تعالى يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفكنا منها وح وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al Ahzab ayat yang ke-72 inna aradna al-amanati al-samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna ayah milnaha kata Allah ketika kami paparkan amanat, ketika kami tawarkan amanat kepada langit kepada bumi, kepada gunung semuanya mereka makhluk-makhluk Allah, mereka enggan untuk mengemban apa yang disebut dengan amanat Kemudian perkara amanat ini Allah tawarkan kepada manusia lalu manusia menerimanya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah sesungguhnya manusia itu adalah yaitu orang-orang yang zalim dan mereka adalah orang-orang yang dumu. Bahwasanya perkara amanat adalah perkara yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanat itu adalah tanggung jawab kita. Amanat atas apa yang kita pimpin. Kalau kita sebagai seorang pemimpin dari rumah tangga, maka kita mendapatkan amanat untuk kita, mem, yaitu memperbaiki keadaan. Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Kalian mengambil istri-istri kalian bi amanatillah. Bahasanya kalian mengambil Istri kalian itu dengan amanat Allah Subhanahu Wa Taala dihalalkan, yaitu dari kemaluan-kemaluan itu dengan satu kalimat dan Allah bebankan kepada kalian, yaitu sebuah amanat, yaitu amanat untuk memperbaiki keadaan dari istri dan anak-anak kita, bahunsanya seorang yang, yang, yang, yang, yang seorang yang Iaitu mengarungi biduk rumah tangga. Bukan mereka segedar untuk menyalurkan syahwatnya saja. Tapi mereka mendapatkan amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amanat untuk memperbaiki keadaan istrinya. Amanat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya. Amanat untuk memperbaiki anak-anaknya untuk mereka senantiasa bertakwa kepada Allah untuk mereka menjalankan ketaatan Allah dan mencegah mereka yaitu istri dan anak-anak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasutu hasibu ala fi'lika wa taqsirika fi tarbiyatihim wa ta'rifihim bima bima yusiluhum ila Dari perkara amanat ini kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sutuhasibu ala fi'lika wa taqsirika fi tarbiyatihim. Allah akan meminta pertanggungjawaban kalian. Allah akan hisab, Allah akan hitung dari apa yang kalian lakukan, dari kekurangan yang kalian lakukan, kalian lakukan dari mendidik anak istri kalian. Ala fi'lika ala ala fi'lika wa taqsirika fi tarbiyatihim. وتعريفهم ما يوصلهم الى الجنه الله akan hisab Allah akan minta yang pertanggungjawaban atas kelakuan kalian karena kalian tidak pernah mendirikan karena kalian tidak pernah memberikan pendidikan kepada anak istri kalian kalian tidak pernah menyuruh kepada anak istri kalian kepada sebuah jalan yaitu jalan yang memudahkan anak istri kalian untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala Kalian tidak pernah mencegah anak, anak istri kalian untuk selamat dari siksa api neraka Allah subhanahu wa taala. Wajib dah binef sikah awalan, fa'ilam tafgahil fa'lam an naka khantil amana, wazlamt nafsa awali dengan diri kalian terlebih dahulu, perbaiki keadaan kalian terlebih dahulu. Awali dengan diri kalian terlebih dahulu. Wahai para abak. Wahai para orang tua. Wahai para suami. Wahai para bapa. Awali dari diri-diri kalian. Perbaiki keadaan kalian. Jangan kalian perintahkan kepada anak istri kalian untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi justru kalian seorang ayah, seorang pimpinan rumah tangga justru bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian berkhianat atas amanat Allah subhanahu wa ta'ala. Awali dari diri kalian. Kalau kalian tidak awali dengan tidak tidak mengerjakan. Memperbaiki diri kalian. Sesungguhnya, wahai kalian para abah, wahai para orang tua, wahai para bapak. Kalian telah mengkhianati amanat yang telah dirimpahkan oleh Allah kepada kalian untuk memperbaiki istri dan anak-anak kalian. Wa zalamtanafsak, kalian menzalimi diri kalian sendiri wahai para ayah dan para suami. Awali dari diri-diri diri kalian wahai para aba. Wahai para ayah, awali dari diri dari diri-diri diri kalian, perbaiki diri kalian. Yaitu berikan contoh kepada putra-putri kalian dan istri-istri kalian dengan tarbiyatul islamiah yang benar. Berikan contoh bahwasannya seorang pemimpin itu harus dia dari perkataan dan perbuatannya itu harus benar. Berikan contoh kepada putra-putra kalian. Tunjukkan bahwasannya solat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Tunjukkan kepada putra-putra kalian. Ajak putra-putra kalian untuk dia solat di masjid. Perintahkan kepada mereka untuk menegakkan solatimu waktu di masjid. Jangan kalian perintahkan kepada putra-putra kalian untuk solat di masjid tapi seorang ayah justru salat di rumah bahkan sebagian mereka tidak salat atau kalian memerintahkan kepada yaitu seorang ibu memerintahkan kepada uh, anak putrinya untuk memakai jilbab untuk mengenakan jilbab dan busana muslimah tapi justru ibu-ibunya tidak mengenakan jilbab dan busana muslimah bahwasanya ini semua akan dihisap. akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan para aimatus salaf dahulu mengajarkan kepada anak-anaknya yaitu untuk mereka mempelajari adab terlebih dahulu ter terlebih dahulu disebutkan sebuah riwayat dari Imamul Bukhari dari Abdullah ibn al Mubarak dari Sufyan al-Thawri dan dari Imam Ahmad ibn Hanbal dan yang lainnya mereka sebagian dari mereka mengatakan kanu la yakhruju abna'ahum hatta yata'addabu 20 sana dahulu para imaamus salaf tidak gampang mengeluarkan anak-anak mereka keluar dari rumah. Sampai mereka mengajarkan adab kepada anak-anak mereka selama 20 tahun lamanya. Berikan terbiah tulislami yang benar kepada putera putri kita dalam rumah tangga kita. Jangan kita menyerahkan pendidikan putera putri kita kepada orang-orang di luar rumah tangga kita. Awali dengan terbiah-terbiah yang benar. Awali dari diri-diri kita wahai para abak wal ummahat. Awali dari diri-diri kita wahai ayah dan para para, -para istri untuk kita perbaiki keadaan diri-diri kita terlebih dahulu yaitu dengan kita memberikan contoh tarbiyatul islamiah yang benar sebagaimana seorang salaf pernah dia salat di hadapan anaknya yaitu salat sunnah. dia salat di hadapan anaknya dengan salat yang bagus dan benar bacaannya diperindah dan gerak-geriknya diperbagus kemudian sang ayah kemudian sang ayah mengatakan kepada putranya lah uzayin lah uzayin salat ihaa dah li ajelek. Aibunail lah uzayin salat ihaa dah li Sesungguhnya tidaklah aku perbagus salatku ini kecuali untuk mewahyai anakku. Tunjukkan, yaitu kepada putri-putra putri-putra putri kita dengan tadbirul Islam yang benar. Berikan contoh yang benar dari tutur kata kita. Berikan contoh yang benar dari cara berpakaian kita. Wahai para abah wal ummahat, wahai para ibu dan wahai para para suami para ayah. Berikan contoh dari sisi berpakaian yang benar kepada putera putri kita. Sesungguhnya kita nanti akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat oleh anak istri kita di hadapan Allah. Ketika mereka tidak mengenakan jilbab dari istri dan putera, -putera dari putri kita, Allah Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Jangan salahkan mereka, anak istri kita nanti akan mengadu di hadapan Allah di yawmil qiyamah. Ya Allah, sesungguhnya suamiku, sesungguhnya ayahku tidak pernah memberi, memberikan pendidikan terbiatul islami yang benar kepadaku. Dan jangan salahkan kalau seandainya nanti Allah akan, Allah SWT akan menimpakan azab kepada para ayah. Karena mereka tidak pernah memberikan pendidikan kepada istri dan anak-anaknya dengan benar. Ingatlah, acamkan dari firman Allah SWT ta yang tadi... Dari surat At-Tahrim ayat 6 yang tadi. Yaitu ya ayuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman. Jagalah diri kalian. Selamatkan diri kalian dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keluarga kalian dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Inilah. Yaitu. Apa yang dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kita memberikan terbiatul Islamia kepada istri dan anak-anak kita. Perintahkan istri dan anak-anak kita untuk mereka taat kepada Allah. Cegah mereka untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Serulah mereka ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ajarkan mereka, yaitu pendidikan akidah yang benar. Ajarkan kepada anak-anak kita dan istri-istri kita tentang pendidikan tauhid yang benar. Ajarkan kepada mereka tentang permasalahan akidah yang benar. Dari akidah Islamiah sahihah, yaitu akidah ahli sunnati wal jama'ah. Jangan kita menyesatkan anak istri kita dari jalannya dari Allah Subhanahu wa taala karena ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dan kita termasuk orang-orang yang menyia amanat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai yaitu pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai ilmu dan dan para pembawa, pembawa ilmu dari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan untuk kita senantiasa belajar, untuk senantiasa kita bertakwa, menegakkan tauhid. Mengerjakan sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mudahkan amalan kita untuk senantiasa kita taat kepada Allah dan menghindarkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Wallahu taala alam besoab. Semoga apa yang kita kaji pada pertemuan malam ini bermanfaat khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin para pecinta radio syiar tauhid dimanapun anda semua berada. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita Wallahu ta'ala misal-sawab wa sallahu al-nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubilak walhamdulillahi rabbil alameen